En anställd på en anstalt börjar läsa sina patienters journaler och upptäcker att någonting inte står rätt till. Det är för många historier som hänger ihop och de hänger ihop på ett sätt som gör honom osäker på vilken sida han själv står. Idag berättar vi del tre av anstaltsserien den här gången med historien Stipendiet läst av Ludvig Josefsson och Linnea Werner. Jag heter Jack Werner och du lyssnar på Creepypodden. <favour> <objektet> när en har blivit huvudlös så är hon död. Jag har blivit orolig. Jag har läst fler journaler nu och får känslan av att det finns ett mönster. Jag ser det inte men anar det. I efterhand har jag till exempel tänkt på att mannen jag berättade om förut sa att han utsattes för elstötar. Vi bedriver ingen chockterapi här. Chockterapi hade kanske kunnat hjälpa vissa här, till exempel honom, men det förändrar inte saken. Vi håller inte på med det. Igår läste jag transkriberingen av en session med en tjej vi har intagen. Där kände jag dem starkt. De många märkliga mönster som återkommer överallt. Men jag kan inte sätta fingret på dem. Det du dricker kan få lite. Kaffet. Kom igen, det är bara kaffe. Ge mig lite Okej, okay, jag berättar Men då får du lova att jag får kaffe sen Lova du? Okej okay. Var ska jag börja? Det var i skolan Ja, på universitetet alltså Tycker att det är osannolikt att en som jag Skulle kunna komma in på universitetet Är en fucking snobb. Det var faktiskt så det började Jag kommer inte från en rik familj Det har du redan förstått vi dock inte papperslösa Vi är nya i landet och haft det svårt Jag var först i familjen med högre studier Min stora syster tillbringade gymnasietiden med att festa Men jag jobbade röven av mig När jag kommer in på universitetet är det klart, tänkte jag Då kan jag slappna av och ha det bra Trodde jag Alla på universitetet var så omogna och korkade De festade hela tiden De pluggade aldrig Ingen var intresserad av det Hälften kom inte ens på föreläsningarna. De som var där för någon sportsked till och med proven. Jag förstod inte. Vet de inte hur mycket det kostade? Jag förstår fortfarande inte. Ett par månader efter skolstart ringde mina föräldrar. Jag tog så mycket kurser jag kunde. Pengarna jag fått med mig hemifrån tillsammans med de stipendier jag fått räckte bara till tre studier. Den tiden var tvungen att räcka för att ta examen. Mamma och pappa sa att mormor var sjuk. Pengarna måste gå till hennes sjukvård. Jag sa okej, okay, att det lät bra. Jag bad om hälsa mormor att jag älskar henne. Ett tag förnekade jag det hela. Kanske skulle kunna få några nya stipendier eller ta studielån. På något sätt skulle det gå ihop. Även om tanken på livslång skuld skrämde vettet ur mig. Jag skulle aldrig lyckas tjäna ihop så mycket pengar. Mina föräldrar hade alltid sagt att vi inte kom till det här landet för att leva på nåder igen. En månad innan första terminen slut fick jag ett mejl från en fond som skrev att jag var en av flera kandidater att få ett stipendie. Jag trodde alla mina problem var lösta. Det skulle täcka hela skolgången. Men de ville att jag skulle skriva en essay och skicka in den, och deadline var redan nästa dag. Ingen fara, tänkte jag. Jag hade ett prov och fyra lektioner med mycket läxordagande på, men jag kunde få ihop det. Det här var viktigt Jag drack kaffe satt uppe sent och somnade först vid femtiden på morgonen Dagen därpå var jag utmattad och presterade lite sämre på provet än jag hade hoppats på men jag fick ihop det Samma kväll fick jag svar De hade gillat det sen Jag var så glad tills jag förstod att jag bara hade klarat av det första steget Nästa steg krävde att jag skulle skriva en djup av en viss bransch 30 sidor ville de ha Klart inom några dagar. Jag förstod inte hur det var tänkt att det skulle gå till. Hade de andra känt till det här och förberett sig i månader? Eller fick de andra längre tid? Jag hade inget val. Eftersom att jag ändå hade tänkt så mycket på den så valde jag att skriva om studielånsbranschen. Det var något misstag så här i efterhand. Allt jag lärde mig var hur djupt nere i skiten jag skulle hamna om jag inte fick stipendiet. Hundratusentals dollar eller mer, på 3-4 år- utan att jag hade något skydd eller några rättigheter. Det var som den värsta sortens lånehajar- och efter att ha vuxit upp där jag växte upp- så visste jag hur illa lånehajar kunde vara. Jag gick hårt på kaffet. En granne i studentkorridoren gav mig några tabletter- men de gjorde mig illa till mod så jag lät dem ligga kvar i ryggsäcken. De följande dagarna fick jag kanske tre timmar sömn om natten- och på kvällarna kämpade jag med näbbar och klor- för att hinna med allt- Läxor, hemtentor och den stora analysen. Jag visste att det som fick stryka på foten var skolarbetet- men några dåliga dagar skulle inte förstöra mina betyg. Det var så himla viktigt att jag klarade det här. När jag till slut skickade in den 30 sidor långa analysen- var jag på gränsen till sammanbrott. Utbränd, utmattad och slutkörd efter en vecka på bara koffein. Jag sov uruselt den natten. På morgonen mådde jag ändå bättre än på länge- när jag vaknade hade jag ett nytt mejl i inkorgen. De gratulerade mig till att vara en av fem kvarvarande kandidater till stipendiet. Jag fick inte ihop det. Hade de läst alla 30 sidor och analyser över natten? Eller hade så få klarat av det? Så måste det vara. De hade bara fått in fem analyser eftersom att ingen annan hann med det. Sen läste jag vidare. De vill ha ett examensarbete inom två veckor. Jag var helt borta resten av dagen. Jag fattade inte att de krävde så mycket arbete av mig när terminslutet med alla tentor närmade sig. Jag började nästan gråta flera gånger. Sen tänkte jag på en vän jag hade som gick några år över mig och höll på med sitt exjobb. Hon gick med på att ses över en kaffe och hjälpte mig lägga upp en plan för hur jag skulle göra. Hon lät också lite förvånad över att stipendiet hade så höga krav på sökande men sa att det var bättre än alternativet. Du vill inte hamna i min situation sa hon. Jag är så belånat att jag aldrig kommer kunna ta mig ur det. Då började jag nästan gråta igen. Det var antingen att göra ett exjobb på två veckor eller leva resten av mitt liv skuldsatt. Tabletterna i ryggsäcken ropade på mig. Faktum är att de gjorde det hela ganska lätt. Jag gick i skolan, pluggade in för tentorna och jobbade på exjobbet. Allt gjorde jag. Allt utom att sova. Tabletterna och kaffet fick mig att må uruselt, men höll mig vaken. Och att jobba 24 timmar om dygnet var allt som spelade roll. Jag skulle få stipendiet. Det var det enda som spelade roll. I början kändes det genomförbart, men efter en vecka kände jag i min kropp att den lade på att byta ihop. Natten efter att jag fått mejlet från fonden sov jag dåligt, och de följande sex nätterna sov jag inte alls. En hel vecka återstod. Jag bar min granne i studentkorridoren om fler tabletter. Han var krasslig och sjuk, snörvlade och hostade och han var frånstötande. Hans svullna ansikte och ringar under ögonen äcklade mig. Men han gav mig tabletterna och jag tackade och gick. Jag började ta dubbeldos, sen tre dubbel. Det försatte mig i ett tillstånd där all energi var hög, spänd och jämn och jag kunde jobba vidare. Det var farligt det jag höll på med, det kände jag. Men det fanns inga val. Och det skulle vara värt det för jag skulle få stipendiet. Det visste jag. När enda återstod sprang jag in i väggen. Jag tittade på orden på sidorna jag skrivit. Mängder av sidor och visste bara att några återstod. Det var de viktigaste. Det jag skulle diskutera och dra slutsatser. Men jag kunde inte formulera orden. Jag kunde inte tänka tankarna som krävdes för att skriva ner dem. Jag blinkade ett par gånger och försökte få huvudet klart. Jag satt med min laptop i skolbiblioteket och såg mig omkring. En bit bort låg en kafeteria och ett trapphus. Jag försökte fästa blicken på en affisch. Men allt var suddigt och snurrade. Och jag visste inte vilken veckodag det var. Det var kväll och det var tyst och lugnt i biblioteket. Bortom den vansinniga stressen kände jag något annat. Olust. Jag hörde mina ansträngda andetag eka i huvudet. Det var jag van vid- men jag tyckte mig också höra andra andetag bortom dem trots att biblioteket var helt tomt. Jag packade ihop laptopen och böckerna och lämnade min plats. Jag såg ingenting men olöst förföljde mig. Jag gick ihopkurad mellan bokhyllorna. Jag frös. Efter fyra hyllor hörde jag ett blött smackande ljud. Det rann i mina ögon när jag tittade mig omkring. Var det något där? Ljudet återkom fast nästa gång mellan bokhyllorna. Jag tittade runt hörnet. En märklig köttig klump drog sig fram över golvet. Jag stirrade förfärat på den. Den hade lämmar som stack ut så att huden spände och stramade över dem. Och hela klumpen pulserade på ett sjukligt sätt. Det var som en glänsande våt säck med köttorgan med hår som stack ut lite här och var. Det blöta, smackande ljudet visade sig komma från varelsens mun- eller den öppning i det vidriga föremålet- och innanför den skymtade jag ben och vävnad. Jag minns varenda ögonblick jag tillbringade med den- fram till så att den vände vita, utstickande tentakler mot mig- och gjorde ett väsande ljud. Jag förstod att den hade sett mig. Då flydde jag. Jag sprang som ett skrämt litet barn. Vad hade du gjort själv- när jag kom ut i trapphuset såg jag en till Jag satte nästan ner foten i den Den gjorde ett högt, gällt ljud Och sträckte ut en av de stramande lämmarna mot mig Jag såg ju något mörkbrunt strömmade genom dess vener strax innanför huden Jag rusade vidare Jag bar kniv då, visste du det? Där jag kommer ifrån, bär man kniv Det var när jag flydde från den andra av de där sakerna Som jag gjorde mig beredd på att använda den jag var tvungen att ta mig förbi dem för att jag skulle bli klar med exjobbet den kvällen. Med kniven i handen sprang jag ner för sista trapporna och ut genom ytterdörren. En till stod bakom den och den köpte när den såg mig. Jag såg hur den spände sig i mitten. Utan tvekan förberedde den sig för att anfalla mig. Ute på gården såg jag en skolvaktmästare och ropade på hjälp. Sen högg jag köttklumpen rätt i dess utdragna mitt- och skar upp det svampiga köttet. Det var som att det var fullpackad- blöta, skakande organ välde ut. Röd, brun och lila vävnad. Och jag föll baklänges ner på rumpan- och kände tårarna rinna. Jag hade aldrig sett något så vidrigt- i hela mitt liv. Jag lämnade kötthögen efter mig- tog mig upp på fötterna igen och sprang. När jag rusade mot skolvaktmästaren- minns jag hur jag ropade på hjälp- och hur han kom allt närmare- och hur jag insåg att det var en av dem- fast i uniform. Jag högg den också, skar upp den- och sprang mot flygen där jag hade mitt rum. Mitt huvud var tomt. Jag var i chocktillstånd, absolut- men det hade fått mina tankar att klarna något. Jag var klarvaken. Utan att byta om från mina blodiga kläder- skrev jag klart mitt exjobb- och skickade in det. En timme senare kom de och hämtade mig. Jag minns inte det- men tydligen satt jag bara där och låg- jag hade inte ens gått och lagt mig. Resten vet du. Du och dina kollegor som försöker övertyga mig om att det hela var någon slags anfall. Att jag blivit sjuk i huvudet. Jag känner igen en människa när jag ser den. Och jag kan fortfarande minnas varenda detalj av hur de där köttögarna såg ut. Dess vävnad, vener och bultande organ. Det är inte en och samma sak. Det var inte människor jag knivhög som ni påstår. Sitt du kvar där bakom glasrutan? Är jag fortfarande förstörd? Tror ni att jag aldrig blir frisk? I så fall håll mamma och pappa borta. Och mormor. Visst, gör det. Jag är ändå så trött. Kaffet. Du lovade. Jag hör dig, drickare. Ge mig kaffet. När jag läste intervjun med flickan slogs jag av en minnesbild. Hon hade nyligen blivit inskriven- jag gick över till arkivet och tittade i en papperskorg. Var det inte där jag hade sett den? Jo då, jag hade sett rätt. Någon hade skickat henne ett brev, adresserat hit. Det hade kommit innan hon skrevs in. Jag hade sorterat posten den dagen eftersom någon blivit sjuk och ingen annan kunde göra det. Och när jag tog emot och läste det hade jag inte förstått det. Brevet hade gått igenom dokumentförstöraren, men jag kunde läsa tillräckligt av de remsor jag kunde pussla ihop. Gratulerar, stod det. Du är en av tre kvarvarande kandidater. För att gå vidare ska du skicka in en 4000 sidor lång... Resten av brevet hittade jag inte, och inte heller kuvertet eller någon avsändare. Men det här räckte. Hennes berättelse hade inte varit rena vanföreställningar. Intressant, sa överläkaren till mig när han läste pappersbiten. Han lutade sig tillbaka i stolen. Det låter minstans som hennes berättelse det. Tror du inte det är något värt att undersöka, sa jag. Vad då? frågade han med allvarsamt ansiktsuttryck. Det är ju någon som drivit henne till vansinne- Bör man inte gå till botten med det? De där breven har ju ingenting att göra med att hon började se monster och mörda en skolvakt och en klasskamrat, svarade han. Okej, någon drev med henne. Men det var hennes fel att hon inte sov i flera veckor och drog på sig hjärnskador. Du kan inte mena allvar. Är du inte mer nyfiken på vad som pågår här, sa jag och hade svårt att dölja irritationen. Som allra minst är det någon som bedriver en farlig blufffond. Det är inte vårt jobb att undersöka sådana. Jag förstod plötsligt att han absolut inte var beredd att gå vidare eller understödja mitt utforskande på något sätt. Ja, du har rätt. Förlåt. ljög jag. Han log. Han gillade och ha rätt. När jag reste mig och skulle gå sa han en sista sak. Jag har hört att du också beter dig lite udda för den delen. Läser journaler som du inte har att göra med. Håll avståndet till patienterna. Luras inte att tro att deras berättelser är något annat än fria fantasier. Varför det? Frågade jag. Är du rädd att vansinne smittar? Han fick något spänt i ansiktet, bet ihop och tittade på mig. Nog för att jag hade svarat nonchalant, men reaktionen fick mig att svälja. Jag tror allt mer att det är något som pågår här. Något annat än bara vansinne. Något vi är inblandade i.